Världens historia del 16. Karl den Store och medeltidens början. Ja, låt oss börja med Karl den Store. Han föddes ungefär år 742. Och här är en bild på honom. Han var Fra äh, Frankernas konung. Och han skapade också ett sorts väldigt starkt feodalt samhälle. Det var under den här tiden ungefär som hela Europa höll på att bli feodalt. Det vill säga en kung högst upp som styrde. Sen så allierade sig kungen ofta med kyrkan som var väldigt starka. Eftersom kyrkan hade en sån stor makt. Och då kunde också kungen sen hävda att han hade fått sin makt av Gud. Inte att han hade ärvt tronen utan att han hade fått den av Gud. Vilket var mycket mer kraftfullt och så här kunde ett fiddalt samhälle styras kungen längst upp sen nedanför så har vi biskopar, präster, stormän och så vidare eh, och så liksom vassaller kan man säga sådana som eh, kungen jag kommer in igen på det där senare och sen har vi soldaterna såklart som upprätthåller ordningen, en sorts poliser och längst ner så har vi liksom handelsmän, bönder och så vidare De såg så de som de hela samhället, så att säga, betalade in skatten så att de här, ja, vad ska man säga, krigarna och kungen kunde leva det liv som de levde. Och det var ju så att bunderna fick den största bördan. I en stor del av Europa så var de livägna, det vill säga att de fick en gård, men de fick aldrig lämna den gården. De kunde inte sälja gården, de kunde inte flytta på sig utan de var tvungen att arbeta där och betala skatt. Och de fick ju betala skatt både då till kungen och till kyrkan, så de var dubbelt beskattade. Och det här gjorde också att bunden hade ofta ont om pengar. Och ibland så fick de istället för att betala skatten i pengar så fick de betala i natura. Det vill säga med mat då, typ säd eller kanske lite kött eller smör eller mjölk eller något liknande. Och nu tänkte jag berätta lite om vasallerna. För vasallerna var den tidens adelsmän kan man säga. De var inte så rika än, men det kommer de att bli sen. Därför att det var vasallerna var kungens stormän. De som hjälpte han i strid, de som var hans generaler. Men eh, kungen kunde oftast inte ge dem pengar, eftersom han inte hade så mycket pengar själv heller. Men han kunde ge dem mark istället. Det här gjorde att de här vasallerna fick väldigt stora landområden. Dock så fick de utbyte lov att ställa upp då, för kungen som generaler och i krig och sådär om det behövdes. Och det var så riddarna kom till. Det var runt år 700 ungefär, då kom stigbyggen till Europa då, från Kina. Och det här gjorde också nu att man kunde liksom eh, ha en mycket tyngre rustning på sig och ändå sitta uppe på en häst. Och det var därför rustningar och lansar nu blev väldigt vanligt, det var nu riddarna kom till. Dock så kostade den här riddaren otroligt mycket pengar. Så det var därför också nu som vassallerna ja, tog det jobbet utbyte mot att slippa skatt. Så dels fick de en massa mark och dels så slapp de betala skatt. Paul styrde nu ett väldigt stort rike han hade de här vasallerna som, vad ska man säga, upprätthåll riket åt honom. Så han var högst upp, sen så hade han en massa stormän, så kallade vasaller då, som fick landområden och de skulle på de här landområdena driva in skatten åt kungen och ställa upp i krig om man behövde det. Och i utbyte så fick de lite till mark ibland och sen så slapp de betala skatt. Och Karl den Stora han styrde ett väldigt stort rike och han stred emot Longobarder, eh, mor, Morer och så vidare. Alla som eh, hans rike gränsade till. Och han stred också emot många som inte var kristna. Och därför blev han också krön till romersk kejsar och 800 som belöning för alla de här krigen emot dem. Eh, som man kallar dem hedningar, de som inte är kristna. Och den här är en bild då på hans kröning. Så här såg hans rike ut. Och huvudstaden låg faktiskt inte i Paris utan huvudstaden var faktiskt Aschen i Tyskland. Som ni kan se på kartan där. Och ni ser liksom att han har en stor del av Tyskland, Österrike, Schweiz, Holland, Belgien, Luxemburg. stor del av Italien och han har också nästan hela Frankrike och en liten bit av Spanien. Ni kan också se staden Potiers som ligger mitt i Frankrike där. Så där långt upp kom araberna, men där stoppade Karl, XII, eller vad Karl, XII, Karl den Stora dem. Där kom de inte längre fram. Och det här var ett väldigt, vad ska man säga, ändå stabilt rike tack vare de här vasallerna som kunde upprätthålla det. Eh, och han krönte faktiskt sin son till kung efter att eh, ja innan hon dog. Men riket splittrades och då vinbärdes strider då. Men just det feodala samhället skulle för alltid bestå. Det här med vasallerna och sen krigarna och sen bunderna. Och det spred ju sig runt om i Europa, det här blivit mer och mer vanligt. Faktiskt. Speciellt i Europa. I Asien så hade man lite annorlunda uppställning då. Men eh, även där så stabiliserades rikerna. Ifrån början om ni kommer ihåg de här flodkulturerna, Mesopotamien och så vidare. det var väldigt instabila riken, mycket inbörde strider. Det var inte det att man kunde ärva tronen utan den som var starkast ibland kunde liksom få bli kung. Eh, de var mycket lund, mord och grejer. Och, jag menar, när riket blev större så var det väldigt instabilt. Men det här med Vasaller som kunde kontrollera olika län och områden åt kungen, det gjorde saker mer stabila i alla fall. Och därför kom inte gränserna att förändras allt för mycket i Europa eh, under medeltiden ändå. Även om det var otroligt mycket krig och så vidare. Men vi kommer in lite grann på det där senare. Eh, och så här kunde Europa se ut under medeltiden faktiskt. Eh, ni kan ju se England, Frankrike och ja, nargonien skulle sen gå på Spanien, Portugal, eh, vi har Polen, Tyskland, eh, ja, Ungern, eh, Litauen, eh, ryska småstater, Osmanska riket. Men om ni tittar på en Europakart idag så ser det inte allt för olika ut. Visst att en hel del av gränserna har flyttats så länder har kommit till och uppstått och sådär, men det ser ändå mycket mer likt ut, vad ska man säga, Europa idag än vad det gjorde under Romariket exempelvis. Då fanns det ju nästan inte ens länder. Men nu börjar länderna komma till. Och som ni ser också så, eh, Sverige sitter under den här tiden då ihop med Norge, Vita Finland, Danmark och så för att vi var under Kalmar och London. Men det kommer jag berätta mer om i senare videos. Så, hoppas ni gillar den här. Ha det bra så länge. Hej!